Hjärtligt välkomna alla näradio-lyssnare till Radio SD Sverige, demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 24 april år 2010 och det här programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 25 april mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdag den 29.00. April mellan klockan 20.30 och 21.30 Jag som pratar heter David Long och medfins David Bergqvist Och även studiotekniken Georg som vanligt Jag Tänkte börja med att prata lite grann om partiet och uppladdningen inför årets riksdagsval Det kom en medlemsbulletin till alla sverigedemokratiska medlemmar Som har betalt medlemsavgiften på 300 kronor för det här året och man kan då se där att vi har fått in donationer till ett värde under just februari månad. Till ett värde av nästan 100 000 kronor sammanlagt. 97 525 för att vara exakt. Och sammanlagt sedan valet 2006 har vi fått in över 2 miljoner kronor i donationer. Och här finns det då en lista på folk som har donerat. Det var en stor donation på 65 000 från en som kallar sig Karl-Erik. Det var också 10 000 från någon vid namn Björn och det fanns donationer på 1000 kronor, 5000 kronor och 100 lappar. Och vi är naturligtvis mycket tacksamma för alla dessa bidrag. Tack vare detta så kommer vi kunna göra en mycket stark satsning. Och ni som vill stödja partiet är varmt välkomna att göra det. Och man kan också göra så att om man är medlem i partiet så kan man delta i vårt medlemslån man kan hjälpa partiet genom att låna ut pengar till Sverigedemokraterna och det är då 5000 kronor per obligation och det sätter man då in på bankgiro 5280-7005 alltså 5280-7005 eller plus giro 234565-0 och lånar man ut pengar till partiet så får man tillbaka en ränta på 4% plus valresultatet i procent som vi får i riksdagsvalet i år Och i den här medlemsbulletinen så finns det då några exempel Att skulle vi nå 3% i riksdagsvalet så får man alltså 4 plus 3 lika med 7% i ränta på de här pengarna man lånar ut Skulle vi däremot komma in i riksdagen för få över 4% Då dubblas avkastningen så att 4% i riksdagsvalet Ger alltså 16% avkastning till de som lånar ut pengar till Sverigedemokraterna ni kan ringa till partitelefon 08 50 00 00 50 om ni skulle vara intresserade av detta. Ni är också varmt välkomna att bli medlemmar i Sverigedemokraterna ni som inte är det idag. Medlemsavgiften är 300 kronor. Och det sätts också in på bankgiro 5280-7005 eller Plusgiro 234565-0. Man kan komma undan med halva den avgiften men då får man inte de här utskicken som vi gör per Post. Och jag tycker nog att det kan vara värt att bli medlem i Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ett parti som går framåt. Vi går framåt i antal medlemmar, vi går framåt i väljaropinionen. Även om de senaste väljarvalresultaten, eller opinionsresultaten heter det, har spretat lite åt olika håll. I mars månad så satte vi alla tiders rekord, 7,6 procent från det norska opinionsinstitutet Sentio Research. Sen har det kommit i april en från Novus som gav oss 3,6%. Det var lite sämre än vanligt men även från Scop har det kommit ett rekordresultat 5,0%. Det bästa resultatet någonsin från Scop kom också i april. Och även från SIFO 4,9%. Det är ett av de bättre resultaten där. Och i snitt för april månad så ligger vi på 4,2%. I vår satsning så ingår det också att försöka värva kandidater som är villiga att kandidera för Sverigedemokraterna till både riksdagsval, landsting och kommunval. Och vi har just nu i dags dato, beställt valsedlar till 19 av 20 landsting. Det är bara Hallands läns landsting som saknas men det kommer att finnas en lista även där. Och vi har också beställt listor i 188 kommuner. Men det gäller alltså de listor som redan är beställda Men vi vet redan idag att vi kommer ha föranmälda kandidater i en bra bit Över 200 olika kommuner innan valdagen Och här i Stockholms län så har vi kandidater till både landstinget och till 23 av länets 26 kommuner och Vi har som målsättning att också få till listor även i de tre återstående kommunerna Och ni som är intresserade av att kandidera för Sverigedemokraterna ni kan också höra av er Ja, vi ska gå in lite grann på hur vi, våra chanser i valet bedöms av de som tror sig veta någonting på området. Göran Bostätt, han är docent i statsvetenskap från universitet Och jag läser här i tidningen Allehanda på allehanda.se på internet. Den här är docenten i statsvetenskap, han spår ett jämnt riksdagsval. Och han säger så här att vad som händer i valrörelsens slutskede avgör... Det blir ingen promenadseger för oppositionen. Och oavsett vilken sida som vinner kan Sverigedemokraterna komma att bli vågmästare. Jag är fullständigt övertygad om att vi kommer se Sverigedemokraterna i riksdagen i höst. De kan få fem, kanske sex procent. De är systematiskt underrepresenterade i alla opinionsundersökningar. Han ser egentligen bara ett scenario där Sverigedemokraterna inte blir vågmästare och det är om de etablerade partier som Kristdemokraterna och Centern skulle missa 4%-spärren och hamna utanför riksdagen. Göran Bostedt är 54 år och har rötterna i Kramfors och till vardags arbetar han som docent i statsvetenskap på mitt Mittuniversitetet. Specialområdet som bygger på 25 års erfarenhet är demokratifrågor och politiska partier. Ja, andra indikationer på hur det går för ja, partiet. Vi kan ju titta på hur Rickard Jonsson skriver på sin blogg här angående Landskrona. Han skriver så här, stödet för Sverigedemokraterna i rikspolitiken har ökat markant i Landskrona. Från 8,2 i valet 2006 till 13,8 procent idag. Vilket är en ökning med närmare 6 procentenheter. och Stödet för partiet lokalt har dock minskat något från 22,3 procent i valet 2006 till 19,9 procent idag. En minskning med, med, med 2,4 procentenheter. Men då ska vi komma ihåg att Sverigedemokraterna är ständigt undervärderade i opinionsundersökningar. Inte minst i Landskrona. Och inför valet 2006 lyckades nämligen inget av opinionsinstituten med att förutspå Sverigedemokraternas framgångar i kommunen. Och partiet var konstant undervärderat i undersökningarna med flera procentenheter också. Och han skriver så här, jag är övertygad om att fallet är så även denna gång. Jag kan inte göra annat än att gratulera Sverigedemokraterna i landskrona för det goda arbetet och framgången. Att vi ökar med närmare 6 procentenheter i rikspolitiken, båda gott inför det kommande riksdagsvalet. Mm. Så det ser ljust ut. Det gör det verkligen och det skulle se ännu ljusare ut om ännu fler väljer att hjälpa till i valrörelsen. Vi har ett formulär man kan fylla i på vår partijämsida www.sverigedemokraterna.se och som jag sa tidigare, ni får gärna höra av er till partikansliet på 08 50 00 00 50 eller skicka e-post info av Och eh, ni som inte är fullt ut engagerade ännu, ta er en ordentlig funderare på om ni ska kunna hjälpa till i valrörelsen. Ställ gärna upp och kandidera för oss lokalt. Vi har behov av alla goda krafter som kan tänkas finnas. Ja, det är som sagt slutet på april som börjar närma sig och den 27 april brukar ju inte uppmärksammas så väldigt mycket av etablissemanget men faktum är att den 27 april då har engelbrekt namnsdag och det är till minne av just frihetshjälten engelbrekt som Vi som bor i Sverige och har förfäder som bott i Sverige i många generationer, vi inbillar oss ofta felaktigt att Sverige alltid har varit fritt och att det svenska folket alltid har varit någorlunda fria och självstyrande Men så är inte fallet Och berättelsen om Engelbrekt visar just detta Engelbrekt Engelbrektsson föddes troligtvis på 1390-talet Och han mördades den 4 maj 1436 Han var svensk rikshövetsman från 1435 och han var ledare för upproret 1434 mot den dåvarande kungen Erik av Pommern. Erik av Pommern han kröntes till kung i Sverige 1397. och Några år tidigare så hade han också valts till kung även i Norge och Danmark. Erik av Pommern han förde krig mot... Tyska Hanseförbundet, alltså handelskrig kan man säga, mot Hanseförbundet för att bryta deras ekonomiska makt i Norden. Och hans politik gick också ut på att förvandla de nordiska länderna till en enhet. Kalmarunionens bestämmelser sa då att de olika nordiska länderna ska styras efter sina egna lagar och av inhemska män. Men det bryr sig inte kungen om, utan tvärtom så tillsätter han utländska adelsmän som slottsfogdar i Sverige. Förmodligen så räknar han med att det ska underlätta hans politik om han regerar med hjälp av fogdar som han själv har valt ut. De utländska fogdarna, de är vana vid rättslösa och livegna bönder. Och Erik använder sig därför av sina utländska fogdar för att driva in de skatter från allmogen som han behöver till sina krig i Tyskland. Och en av de här fogdarna, Josse Eriksson, han beskrivs i Engelbrechtskrönikan och han skildras på ett ganska skräckartat sätt. Han bor på Västerås slott och befaller över Västmanland och Dalarna med oerhört orättvisa pålagor. Berövar han bönderna deras egendomar och han tar böndernas hästar och oxar och han spänner dem själva och deras hustrur till och med de gravida kvinnorna för plogen enligt då Ängelbrektskrönikan. Och kvinnor rövas bort och utnyttjas på alla tänkbara Tvivlaktiga sätt. De bönder som vågar opponera sig blir piskade eller får öronen avskurna och en del råkar ännu värre ut. De blir upphängda i rök tills de kvävs. Västeråsfogden göse Eriksson förknippas således i Ängelbrektskrönikan. Huvudsakligen med dalabönder hängda i rök och gravida kvinnor spända för plog eller höllas. Det är effektfulla klischéer men det därmed inte sagt att krönikans beskrivning är osanning. Därför att den här typen av grumheter var inte helt ovanliga vid den här tiden. Bönderna protesterar men det hjälper inte. Skatterna drivs in med hårda metoder och många bönder tvingas gå från sina gårdar. Uppror bryter ut bland allmogen och som upprorets ledare framträder bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson. Även den svenska adeln är missnöjd med att Erik av Pommern gynnar utländska stormän. Många svenska stormän kommer därför efterhand att ansluta sig till det här upproret. Och personen Engelbrecht, Engelbrechtsson. om honom vet man just inte så mycket. Och huvudsakligen är det just Engelbrechts krönikan man får lita till. Men den här krönikan är ju i ärlighetens namn en propagandaskrift för Engelbrecht, Och det man får veta är att han är bergsmann från Dalarna och bondehövding. Det står att han befriar de svenska bönderna från utländska fogdars tyrannvälde. Och fogden Jörs Eriksson, den legendariska bonderplågaren, han har ju varit ett hatobjekt kan man säga i svensk historia. Och i 1800-talets historisk historieskrivning beskrivs Engelbrecht som en nationalhjälte. Engelbrechtsupproret vände sig förmodligen inte mot unionen som sådan utan hade sin spets riktad mot just fogdeväldet. Men ändå kan man säga att hos allmogen och den framväxande borgarklassen började embryot till en svensk nationalkänsla långsamt utvecklas. Anledningen till att just bergsmännen drabbades hårt det var just Erik av Pommers handelskrig mot den tyska handelsunionen Hansson. Och till detta så lades de stora skatter som bergsmän och bönder tvingades betala. Och som sagt att just Erik av Pommers använde sig av utländska fogdar det ledde också till att man fick en känsla i Sverige för att man kände sig mer bekväm och hemma med andra svenskar Och man började identifiera sig just som svenskar i den här tiden Engelbrekt Engelbrektsson, var en av de mest framträdande bergsmännen i Dalarna Han samlade en skara bergsmän och bönder som var skickliga i att hantera armborst och spjut Och vid midsommartid 1434 så intog och brände de fästet Borjanäs vid Borlänge denna händelse blev upptakten till ett omfattande uppror mot det utländska foderväldet. Engelbrecht valdes av bönderna till att bli upprorets ledare. Och Engelbrechts krönikan beskriver det så här. Det råd samman och sa det så. Vi villja oss en hövitsman få. Det bönder också det gjorde såvida som man det sporde. Det valde då till hövitsman Engelbrecht Engelbrecht den gode man och dagens första musikval är just en hyllning till Ängelbrekt. Det är gruppen Hel. Vi minns dig, Ängelbrekt. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Och det ni hörde var gruppen Hel och deras hyllning till frihetshjälten Ängelbrekt. Vi berättade tidigare lite grann om bakgrunden till upproret Och upproret när det var tog på som bäst så intog man och brände ett stort antal borgar och upprorsrörelsen tog snart över större delen av hela Sverige och stormännen kallade till ett möte i Vastena och efter en viss tvekan så anslöt de sig också till bonderesningen. Engelbrekt Engelbrektsson dödades 1436 med ett yxhugg från en av sina fiender och folkresningen förlorade därmed sin samlande gestalt. Men ilskan mot Erik av Pommern, den dåvarande kungen, det var så stor så att han snart förlorade tronen inte bara i Sverige utan i alla de tre nordiska länderna. Engelbrekt har gått till historien som svensk frihetshjälte och hyllats som sådan tillsammans med Sturarna och Gustav Vasa. och upproret kan ju också sägas vara startskottet till det som sedan blev grundandet av Sverige som en nationalstat- det skedde dock 90 år senare när Gustav Vasa blev kung. Och det finns också en minnessten rest till Ängelbrekts ära på Ängelbrektsholmen i Örebro kommun i Närke. Där restes en sten av ägaren till Göksholms slott, Gotthard Maurits von Rehausen. Och minnesstenen bär denna text. Här föll Engelbrecht son, svenska frihetens värn, Gustav Vasas efterdöme Offer för ett nidingsmord den 27 april 1436. Och när detta minnesmärke invigdes så lästes en dikt som hyllar hjälten. Jag tänkte inte läsa hela. Men jag tänkte dra några rader som bland annat beskriver bakgrunden just till upproret. Det lyder så här. På rätten våldet satt sin häl. För trampas skulle till en träl vår gamle odalbonde och nycklarna till Svealand, dem hade främlingar i hand, svenskhatande och onde. En adlig jakt bedrevs i ro, på krämarns kram och bondens ko. Det är från gammalt svenskens sed att länge tåligt dragas med ett oförskylt elände, men nu blev luften dock förkvav, och herrarna ej visste av förrän molnets blixt sig tände. Och engelbräkt, ur gruvan gick. Och såg sig om med stadig blick. Ja, där slutar vår hyllning till Engelbrecht, Engelbrechts Och vi ägnar honom en tanke den 27 april. Tidigare så var ju Engelbrechtsdagen något som vi högtidlig höll med stora demonstrationer inom Sverigedemokraterna. Och det har faktiskt talats om att vi ska återuppta den traditionen så småningom. Nå, nu till någonting helt annat. Jag hittade i Uppsala Nya Tidning en rubrik där det stod att en 37-årig Uppsalabo bo lurade till sig sjukpenning. Och anledningen till att jag har tagit ut den här artikeln är för att det är ganska så raka puckar och inga krusiduller. En 37-årig Uppsala bo påstod sig vara svårt handikappad och fick 270 000 kronor i sjukpenning. Men när mannen smygfilmades rörde han sig obehindrat och han klarade att köra bil till Irak där han sysslade med bedrägerier. En 37-årig Uppsala bon beviljades sjukpenning sedan han visat läkarintyg på att hans arbetsförmåga var kraftigt nedsatt. Och de här intygen hade utfärdats av en rad olika läkare. Det visade sig att mannen led av polioskador med muskelsvaghet i vänster ben- Smärtor och svaghet i höger axel, ryggbesvär, svårigheter att lyfta ut armen från kroppen och skakighet vid gång med mera. Och han hade även drabbats av posttraumatisk stress, rösthallucinationer, paranoida vanföreställningar, hade depressioner och var periodvis öppet psykotisk. Och läkare intygade att han inte klarade av att bo på egen hand och kunde varken handla eller sköta tvätt. Och prognosen bedömdes som dålig om mannen sjukskrevs från sitt arbete. Men 2008 så häktades den här mannen då misstänkt för bedrägerier med bilar Och eh, det här eh, visar sig också vara en eh, person med just eh, utländskt, europeisk ursprung Han hade som sagt åkt till Irak, det var ju där han hade sitt hemland bland annat ja, Om inte de där läkarna också skulle kunna vara berikare, det brukar ofta svara så Det är inte helt osannolikt förstås, det framgår dock inte av artikeln så det får vi låta vara osagt mm. Att han åkte till Irak, det försvarade man med att han hade åkt för att hälsa på sin mor och att han inte hade kört själv. Men som sagt, det har dokumenterats att allt ihop var bara en stor bluff. Och som sagt, att man numera går ut så pass öppet i media och beskriver såna här missförhållanden är ju faktiskt ett steg i rätt riktning. I tidningen Sy Sydsvenskan hittade jag någonting annat också. Det var en folkpartistisk politiker som fälldes för skattefusk och svarta löner. Kommun- och regionpolitiken Said Ratchik, hur det nu uttalas. Folkpartist har undanhållit staten över 700 000 kronor och betalat ut svarta löner. Det menar skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten. Politiken är även dömd för skattebrott, kan Sydsvenskan avslöja. Och den här folkpartisterna är alltså en förtroendevald med uppgift att representera Malmöborna. Han har flera politiska uppdrag bland annat ledamot i hus i stadsdelsfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktige. Sen flera år sitter han också i regionens högsta beslutande församling, regionfullmäktige. Parallellt med politiken så har han bedrivit taxiverksamhet men enligt Skatteverket så har han inte skött bokföringen på ett korrekt sätt. Och vid en kontroll av hans taxiverksamhet 2005 och 2006 så upptäckte Skatteverket att mätarställningen på hans taxibilar inte stämde överens med den körsträcka som registrerats av tacksamheten. Och ja, samma sak där. Det är öppet och det är tydligt och det är etablerad, etablerat parti, Folkpartiet, och det är en av deras fantastiska invandrarkandidater. I december 2008 dömde tingsrätten honom till dagsböter för försvårande av skattekontroll. Ett brott som kan ge två års fängelse. Domen överklagades men hovrätten beviljade inget prövningstillstånd. Sen framgår det också i den här artikeln vad det är för, kom för olika kommunala uppdrag han har haft. Det var alltså. Precis. Mm. Ja. ja, jag tänkte du kanske skulle ta en... Ja, vi kan ju ta lite grann här. Det är intressant. Ja, vi kan ju ta den här i tanke på den man invandrare och så vidare och deras brottslighet i Sverige. Det här är från Per Björklunds blogg på Estrikeriden då. Och rubriken är då Efterlyst. Jag sitter ikväll och tittar på Efterlyst i TV3. Jag blir bara så trött när jag återigen, efter nästan 20 års tittande på detta program, åter konstaterar vad vi talar om. Helt öppet kan man se att den absoluta majoriteten av misstänkta brottslingar är av utländskt ursprung. Utöver det väljer redaktionen att pixla foton på misstänkta gärningsmän. Jag kan inte dra en annan slutsats än att man försöker dölja dessa personers härskomst. Vad jag vidare inte kan förstå är att alla dessa bilder på misstänkta brottslingar är så fruktansvärt otydliga. Med min egen gamla digitalkamera från 1995, med 3 megapixels upplösning, får jag kristallklara bilder. Hur hela tiden kan det vara så att vi. År 2010 ska behöva nöja oss med så otroligt suddiga kamerabilder från brottsplatser. Varför ska polisen behöva acceptera detta? Tyvärr, misstanken smyger sig in i att det kamerasystem som övervakar den offentliga miljön är konstruerade för att dölja, detta, dölja detaljer avseende gärningsmännens utseende. Jag hoppas jag har fel, men var och en får göra sin egen bedömning. Och statistik från brottsförväggande rådet, BRÅ, och de har en bra hemsida, visar en överrepresentation med en faktor 3, 4 eller 5 för att grövre våldsbrott är begångna av personer med utländsk härkomst. Och var och en får ju dra sin egen slutsats om utfallet av svensk invandringspolitik. Mm. Och vi säger ju att den har ju, det har kommit in alldeles för mycket invandrare på alldeles för lång tid till landet. Som och jag tror att det är fler och fler som börjar dra den slutsatsen också mm, Det är därav våra framgångar bland annat precis, precis. Mm. Mm. Ja, Vi ska väl göra så att vi tar ute där en musikpaus ja, Ni lyssnar till Radio SD Sverige, demokraternas röst i Stockholms närradio radio på 88 MHz Det ni hörde var klassiken Öppna landskap av och med Ulf Lundell ett uttalande som gjorts av vår partiledare Jimmy Åkesson Han kommenterar valet i Storbritannien I valet i Storbritannien den 6 maj kommer Sverige och Europa Att få en viktig värdemätare på de politiska stämningarna I ett land i djup ekonomisk kris Och där misstron mot de etablerade partierna är högre än någonsin Samtidigt är Storbritannien hårt drabbat av massinvandring Ökad otrygghet på gator och torg och en våldsbrottslighet som under många år har ökat. Den avgörande skillnaden mot Sverige är att samtliga partier adresserar de problem som har följt invandringens spår och därför nu förespråkar minskad invandring och utökade gränskontroller. I den första tv-debatten mellan de tre premiärministerkandidaterna var invandring en av huvudfrågorna ett tecken på att den, politi på den politiska tillnyktring kring invandringsfrågorna som nu ses i fler och fler länder i Europa, men där Sverige fortfarande släpar efter. Samtidigt synliggjordes en tydlig skillnad mellan de tre kandidaterna i synen på invandring som gjorde att jag hoppas att David Camerons linje går segrande genom valet, säger Jimmy Åkesson. David Cameron har visat en tydlig vilja att reglera och minska invandringen, samtidigt som han företräder en tydligt EU-kritisk linje och säger nej till Lissabonfördraget och EMU. När Fredrik Reinfeldt ger sina hyllningar till David Cameron så är jag beredd att instämma till stor del, samtidigt som jag noterar att Fredrik Reinfeldt enbart tycks vilja lyssna på David Camerons miljöpolitik och väljer att slå dövörat till för hans syn på invandring och EU, säger Jimmy Åkesson. Det är uppenbart att massinvandringens negativa konsekvenser nu även har fått de etablerade brittiska partierna att nyktra till. Låt oss hoppas att ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde i höst också kan få de svenska riksdagspartierna att tänka klart. Och Fredrik Reinfeldt att följa David Camerons goda exempel. Det skriver alltså Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och du hade något uttalande från... Ja, nu gäller ungdomsbundet här, SDU, och det är Mattias Karlsson som skriver på sin blogg angående då deras skoldebatter. Han skriver så här, sydsvenskan tiger om debattssuccé för STU. För, för några dagar sedan arrangerade Sydsvenska dagbladet den första av totalt tre skoldebatter i Malmö. Samtliga större ungdomsbund hade bjudits in. Närvarande på scen var även migrationsministern Tobias Billström och Malmös kommunalråd med ansvar för sociala frågor, eh, Karin Stjärnfeldt-Jammehe. SSU och Ung Vänster valde i sin ordning att bojkotta debatten med hänvisning till att även Sverigedemokraternas Ungdomsbund SDU, hade bjudit in. Den svenska vänstern vill uppenbarligen bara debattera med socialliberala borgerliga partier som tycker ungefär likadant som de själva. Vid denna första debatt som ägde rum på Frans well och Jörgen Kock gymnasiet representerades SDU på ett utmärkt sätt av David von Arnold som nyligen gjorde sig bemärkt genom sitt modiga agerande då han utsattes för ett mordförsök med politiska förtecken. Huvudämnen för debatten var arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik. Ett nytt och innovativt inslag i debatten var att eleverna hade möjlighet att sms-rösta kring olika frågor. När debatten avslutades fick eleverna även rösta om vilket parti man tyckte var bäst och som man skulle rösta på om det hade varit val idag. Chockerande nog för de etablerade partierna så visade det sig att Sverigedemokraterna med 43% av rösterna blev överlägset största parti. Dagen efter rapporterade Sydsvenska Dagbladet tämligen detaljerat om debatten i två längre artiklar. Märkligt nog så valde man dock att helt utelämna informationen om vilket parti som eleverna hade, hade utsett till segrare. Enligt en reporter på Sydsvenska dagblad var tidningens handlande inte politiskt motiverat. Reporten menade istället att det möjligen kunde vara så att tidningen höll inne med resultaten till dess att samtliga debatter var avklarade. Tro det är den som vill nu Mattias Karlsson Jag tror det nog inte Nej, det vill ingen av våra lyssnare som tror det heller Nej, knappast För att fortsätta med SDU Det är så att SDU har j anmält Sammanlagt 47 olika gymnasieskolor Först var det 20 stycken Och sen så blev det ytterligare 21 Och så har det blivit en Ytterligare några kompletterande På den listan För en vecka sen så listade Sverigedemokraterna Ungdom, de första gymnasieskolorna som förbundet anmäler då skolorna nekat SDU tillträde samtidigt som andra förbund och partier varit välkomna. Listan har sedan dess kompletterats ytterligare och det är nu totalt 47 gymnasieskolor som har anmälts till justitieombudsmannen. Fullständig anmälan kan man då läsa på vår hemsida och förbundsordföranden Erik Almqvist kommenterar att vi redan kunnat konstatera 47 fall där gymnasieskolor i strid med grundlagen särbehandlar Sverigedemokraterna negativt får nog tyvärr ses som en värdemätare på hur politiserad den svenska skolan kommit att bli. SDU vägrar acceptera att rektorer och lärare agerar politiska åsiktsfilter för eleverna. Därför har vi anmält 47 skolor till GIO och fler anmälningar är att vänta. SDU kommer att besöka även de geoanmälda skolorna för att möta elever och diskutera demokrati och yttrandefrihet. Och så listas alla de kommuner i vilka skolorna ligger. Det är sammanlagt 29 olika kommuner. Och sen så hänvisar man då i den här anmälan till 21 olika artiklar och sen skriver SDU följande i sin anmälan då. En fråga lyder, på vilket sätt anser ni att myndigheten eller tjänstemannen har agerat felaktigt? demokratiska ungdom anser att ovanstående beslut och uttalanden strider mot Sveriges grundlag, demokrati, åsiktsfrihet och yttrandefrihet. I flera tidigare fall är liknande beslut prövats av både riksdagens ombudsmän, justitieombudsmannen, mannen, justitiekanslen, JIKO och regeringsrätten har man kommit fram till att det inte är förenligt med Sveriges grundlag att neka tillträde till en skola för ett politiskt parti eller partipolitiskt ungdomsförbund som visar intresse att besöka skolan samtidigt som ett annat parti eller ungdomsförbund är inbjudet. Detta har senare förtydligats av både statens skolverk och Sveriges kommuner och landsting. Därför anser Sverigedemokratisk ungdom att riksdagens ombudsmän bör pröva de aktuella besluten och uttalandena och se om de strider mot regeringsformen. Konkret hänvisar Sverigedemokratisk ungdom till bland annat den övergripande bestämmelsen och objektivitetsprincipen, lika behandlingsprincipen i regeringsformen. Första kapitlet, nionde paragrafen med nedastående lydelse. Citat, nionde paragrafen. Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag 1976-871. Sverigedemokratisk ungdom anser inte att förbundet behandlats på ett korrekt sätt i dessa fall. Vidare anser Sverigedemokratisk ungdom det är mycket allvarligt att i ett demokratiskt samhälle utestänga vissa politiska partier från en skola och konservera den maktbalans som redan finns och inte tillåta partier att komma till tals i viktiga politiska debatter och informerar de rekordmånga första förstagångsväljarna om ett annat politiskt alternativ. Mm. Någonting annat som jag har sett uppmärksammas i Expressen den 23 april 2010 det är just att en viss dömd vårdstudent har fått läsa vidare det har ju då sin bakgrund i att natten den, efter den 6 juni i fjol så överfölls Sverigedemokraternas partisekreterare Martin Kinnonen och hans sambo vid Gullmarsplans tunnelbanestation i Stockholm. Tre kvinnor fälldes i både tingsrätt och hovrätt för grov misshandel av sambon. När det visade sig att den kvinna som dömts till det hårdaste straffet, det vill säga till fängelse i ett år och åtta månader, studerade till sjuksköterska vid Göteborgs universitet– så fick lärosätet kalla fötter. Studenten stängdes av från utbildningen med omedelbar verkan eftersom det fanns farhågor om att hon kunde äventyra säkerheten för anställda och medstudenter. I september i fjol vände sig universitetet till högskolans avskiljande nämnd för att få ärendet prövat. Och nämnden finner nu i sitt beslut att kvinnan ska få läsa vidare. Visserligen har hon gjort sig skyldig till, all till allvarlig brottslighet. Alltså ett år och åtta månader för grov misshandel. Men å andra sidan missbrukar hon vare sig alkohol eller droger och är psykiskt frisk. Utan tidigare kända våldsbrott i bagaget. Och dessutom har hon genomfört sina studier utan anmärkning och så vidare och så vidare. Universitetet kommer inte att överklaga beslutet. Vi vill få detta prövat och nu har vi fått det och därmed är vi nöjda, säger universitetsjurist Kristina Ullgren. Det tycker jag är ganska så allvarligt. Jag har ju svårt att tro att någon som är psykiskt helt frisk verkligen begår den här typen av grova misshandelsbrott som man döms till ett år och åtta månader för. Skulle den här sjuksköterskan komma i närheten av människor som inte delar hennes politiska värderingar? Hur vet vi då att hon verkligen kommer att ge den bästa vård hon kan? jag skulle inte själv våga bli vårdad av henne i alla fall Nej. Och det är ett ganska grovt brott som sagt och ett angrepp på demokratin icke minst Något som däremot var väldigt välgörande för demokratin, det var någonting som hände i Sjöbo kommun år 1988 Det var en omröstning som de nu har skrivit om i tidningen skonskan på skanskan.se på internet när invånarna i Sjöbo kommun röstade nej till att ta emot flyktingar innebar det ett skift i den svenska immigrationspolitiken. Och det kommer också en dokumentär om händelsen. Det var så att under senare delen av 80-talet så ökade antalet flyktingar till Sverige stadigt. I Sjöbos kommunfullmäktige debatterades frågan om att ta emot flyktingar. Det var intensiva debatter. Det dåvarande invandrarverket ville att Sjöbo skulle ta emot 15 personer. Socialdemokraterna och Folkpartiet var för Medan majoriteten med Moderaterna och Centerpartiet var emot Och Sven-Ole Olsson, Centerns starke man i Sjöbo var drivande i att låta sjöboborna folkomrösta om flyktingfrågan På valdagen 1988 sa en överväldigande majoritet nej till att ta emot flyktingarna Och i valet gick Centern kraftigt framåt i kommunen Sven-Ole Olsson blev kommunalråd i Sjöbo Samtidigt som politiker på riksplanet tävlade om att fördöma främlingsfientligheten som kom att benämnas sjöboandan. Och eh, topparna i det här centerpartiet lokalt i sjöbo blev faktiskt uteslutna ur centerpartiet. Och eh, det ledde till att Sven Olsson bildade sjöbopartiet som blev störst i kommunen efter valet 1994. Och partiets storhetstid tog slut 1998 men arvet lever kvar än idag Man kan säga att hade Moderpartiet, Centerpartiet alltså på nationell nivå då. tagit efter Sjöbos exempel Och ja, det förespråkat folkomlösningar angående flyktingmottagandet i hela landet Så tror jag nog att Centerpartiet hade varit ett stort parti idag Det hade mycket väl kunnat vara om de också hade drivit nej-sidan mm. i, i de här folkomröstningarna. Så att där eh, skäblade de bort den ett gyllene tillfälle Precis. faktiskt. Och i den så kallade främlingsfientliga våg som man då beskriver det här i tidningen som sjöbopartiet var en del av fanns även Nydemokrati och Sverigedemokraterna som började använda slagorden sjöbo visar vägen. Eh, det var ju så också att eh, Sven Ole Olson, eh, sjöbopartisten, han gick ju faktiskt över till Sverigedemokraterna 2002. Så att han mer eller mindre föddes in i Centerpartiet. Hans eh, stora politiska gärning var Sjöbopartiet. Men när han avled 2004 då gjorde han det som Sverigedemokrat. Mm. Och förmodligen som det Centerpartiet han en gång gick med i. Som förändrades. Alltså att partiet förändrades. Hans ståndpunkt har säkert varit likadan hela tiden. Va? Precis, exakt. Och det ska som sagt komma en dokumentär om folkomröstningen i sjöbo Det sänds på söndag. Imorgon alltså den 25 april Klockan 18.03 i P3 Sven-Ole Olsson i Sjöbo eh, 1988 Och där står det då att på valdagen 1988 var det folkomröstning om att ta emot Lyckningar i Sjöbo Nära 70% av invånarna röstade nej Och drivande i frågan var bland annat Centerpartisten Sven-Ole Olsson Lyssna gärna på det i P3 den 25 april Söndagen den 25 april Klockan 18.03 mm. Ja jag tänkte komma in lite grann på något som Björn Söder har skrivit i Estikudiren. Han skriver någonting om den rödbruna känslan av Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad, som är Helsingborgarnas folkmun kallas Pravda, har lagom i valrörelsens början startat ännu en politisk kampanj mot Sverigedemokraterna. Det är på intet sätt något nytt tilltag av denna blaska som har fullständigt monopol på tidningsverksamheten i nordvästra Skåne. I tidigare valrörelser har man förbjudit Sverigedemokraterna att annonsera i tidningen men låtit alla andra partier annonsera. Man har alltid en negativ vinkling om partiet, de fåtal gånger man väl nämner det. Skulle man utgå från Helsingborgs Dagblads rapportering får man snabbt uppfattningen att Sverigedemokraterna inte ens existerar i Helsingborgs kommunfullmäktige trots att partiet är det tredje största i staden och ett av de mest aktiva i kommunfullmäktige. På samma sätt får man lätt uppfattningen att Vänsterpartiet, som är det minsta partiet i fullmäktige med sitt enda mandat i själva verket, är ett av de största. Inför lokalvalen 2006 granskade och analyserade medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren allt valmaterial i press och etermedier i nio kommuner och landsting. Helsingborg var en av de kommunerna. Och forskarna skriver på DN-debatt den 18 januari 2007, citat en annan dramatisk avvikelse är också intressant att notera. Sverigedemokraterna tigs konsekvent ihjäl i de lokala medierna. Men de få gånger partiet och dess representanter framträder i artiklar och inslag är det oftast med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara isolerade av andra partier. De var också klart negativt särbehandlade av medierna de få gånger de överhuvudtaget uppmärksammades. Slutcitat. Detta styrker mer än väl påståendena om hur... Helsingborgs Dagblad agerar. Inför årets val har Blaskan, som Björn Söder kallade, valt att på kultursidorna varje söndag publicera delar av Lena Sundströms i politiskt korrekta kretsar hyllade bok Världens lyckligaste folk, där de kastar skit på Danmark och danskarna för att Dansk Folkeparti har getts utrymme att vara en del av det politiska landskapet i Danmark och påverka opinionen. Kulturchefen på Helsingborgs Dagblad, Gunnar Bergdahl, skriver också helt öppet att publiceringen av bokens kapitel syftar till att försöka bekämpa Sverigedemokraterna. Ett försök som givetvis är fullständigt utsiktslöst, men dock talande för både Helsingborgs Dagblad och Bergdahl själv. Utifrån Bergdahls motivering till sin kamp mot SD uppträder en rödbrun, kletig känsla. Han är upprörd över att Sverigedemokraterna motsätter sig den kulturmarxistiska sevdovetenskapen som kallas genusvetenskap och vill motverka vad han kallar kulturella forskningsexpeditioner. Vad dessa forskningsexpeditioner betyder skriver han inte, men jag kan inte tolka det annat utifrån våra kulturdebatter här hemma i region Skåne än att det rör sig om SDs kritik mot att skattemedel går till att finansiera pornografiutställningar och annan kultur som hyllas av den vänsterflummande kultureliten på bland annat Helsingborgs Dagblad. Om man lyckas reta upp dessa flummande kulturredaktörer på Sveriges medieredaktioner är man, som jag ser det, på helt rätt kurs i sin kulturpolitik. I söndagens Helsingborgs Dagblad fortsätter Gunnar Bergdal sitt korståg mot Sverigedemokraterna. Han blandar friskt äpplen med päron när han stundom skriver om nationaldemokraterna och stundom om Sverigedemokraterna i syfte att ge sken av att det mer eller mindre är samma partier. Att ND och SD står långt ifrån varandra är givetvis inget som Bergdahl har intresse av att lyfta fram. I sin söndagskrönika kallar han dessutom undertecknad för främlingsfientlig karrierist och tydligen är han ordentligt uppretad på att jag tagit politiskt strid för att man inte ska belöna utlänningar som uppehåller sig illegalt till landet med avgiftsfri sjuk- och tandvård, samtidigt som vårt eget folk får bekosta vården både genom patientavgifter och skatter. Bergdal kallar dessa illegala för gömda tandvårdsbehövande flyktingar, i syfte att skapa någon emotionell täckmantel, då han menar att undertecknad och Sverigedemokraterna attackerar dessa försvarslösa individer. Bergdal borde läsa på och inse att är man flykting behöver man inte gömma sig i Sverige. Här ger vi per automatik uppehållstillstånd till alla som är flyktingar och många, och åter många fler därtill. Dessa människor har alltså, trots Europas mest liberala flyktinglagar, inte skäl att vistas i landet. Men i Bergdals politiska föreställningsvärld ska man alltså belöna sådana individer och ge dem privilegier som inte landets egen befolkning har. Påminner lite om det som vi som om som ja. bakgrunden där tidigare ja, en utländsk privilegierad klass som som ja, snultar på den inhemska befolkningen helt enkelt mm. och som är också med gillande från regeringsmakten Björn Söder fortsätter Bergdahl avslutar sin krönika med ett citat från den folkpartistiska regionrådet Gilbert Tribo som uttalade sig i en intervju i Sydsvenskan angående undertecknad då han sa att man citat får en brun känsla Slutcitat. Då undertecknad står det regionfullmäktiges talarstol. Tribos uttalande får stå för honom. När jag läser Bergdalskrönika krönika får jag också en brun känsla. Brun av skit. Men det var å andra sidan inte så konstigt. Att Bergdal hamnat som kulturchef på just Helsingborgs Dagblad är nog ingen tillfällighet. Tidningen var under andra världskriget starkt pronazistisk. Därefter har man under en period haft en ledning som sympatiserat med kommunismen. Att kommunism och nazism står varandra- som socialistiska läror nära är inget nytt. Den rödbruna röran passar säkert Bergal som handen i handsken, skriver alltså Björn Söder mm. på sin blogg på SD-kuriden. Sdkuriden.se kan ni också gå in på och läsa. Jag tänkte också som hastigast nämna något som har varit i media. Jag såg det i Expressen en kommentar idag och jag såg också någon debattartikel. Jag tror det var i dagens nyheter om häromdagen. Man pratar på radio om det också. Och det har varit en stor del av ett nyhetsprogram på Sveriges television här om häromdagen också. Nämligen att Nationaldemokraternas partiorgan nationell idag får pressstöd. Och det är det väldigt många som reagerar på. Det rör sig tydligen om 2,3 miljoner för. 15 månaders verksamhet och en del börjar då ställa frågan om pressstödet ska få finnas kvar eller om vi åtminstone ska ställa krav på att innehållet i tidningar som får pressstöd inte ska vara som de då kallade det rasistiskt, främlingsfientligt och hets mot folkgrupp och så vidare Om vi börjar med det som är positivt med det här Det är imponerande att de har lyckats starta en tidning som kvalificerat sig för pressstöd Ingen tvekan om det. Och det är också roligt att etablissemanget blir alldeles skärrade och agerar i panik som de uppenbarligen gör. Sen så tycker jag väl i och för sig att om de nu får pressstöd och sen använder pressstödet till att försöka bygga sitt parti, Nationaldemokraterna, som ju uppenbarligen har misslyckats med det som de ursprungligen bildades för, nämligen att sabotera för Sverigedemokraterna i ärlighetens namn det vore ju destruktivt om de då skulle satsa på partiet så att min rekommendation skulle ju faktiskt vara att de lägger ner partiet nu så att de nationalistiska rösterna i kommande val hamnar hos Sverigedemokraterna och att de sedan satsar på sin tidning istället för att nu har de ju faktiskt pressstöd som sagt och kan säkert driva den där tidningen riktigt långt framöver Eh, men eh, ni som nu eventuellt gillar Nationell idag Jag skulle nästan vilja eh, rekommendera er att ni Mer eller mindre kräver av dem Att, eh, att de inte använder sina pengar till, eh, till just partiet Nationaldemokraterna mm. Av den ja, anledningen För att det, tänk... det gynnar inte saken på något sätt då. Att pengarna helt enkelt går dit de ska Ja, till tidningen tid. helt enkelt mm. Ja, precis mm. Ja, vi kanske inte har så mycket mer att säga För idag Ni som mm. vill bli medlemmar i Sverigedemokraterna Får jättegärna Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5280-7005. Det är 300 kronor för ett år. Och då får ni även SD-kviren och SD-bulletinen. Ni kan också använda plusgiro 234565-0. Kontakta gärna partiet på telefonnummer 08 50, 00 00 50. Gå gärna in på våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se Eh, eller sdkuriren.se eller varför inte radio sd.se där finns eh, massa radioprogram utlagda från drygt tre år tillbaka i tiden Vi avslutar som vanligt med lite musik, lyssna gärna på oss igen nästa vecka, då mm. kommer väl du vara här David, ja det det. Mm, och även mm. någon mer ja. eh, Ha det bra till dess, hej då hej.